Okej, hej och välkommen till avsnitt 36 av Bytt och nödvändest. Det här är Niko tillsammans med Danne. I ja, väst. Och färnan. Ja. Ja, du färnan var ju inte med förra avsnittet för du är ju mot Internationella kvinnodagen och kvinnlig rösträtt. Ja. <laughs> oh, oh, oh. Den är låg. Han började. Han var blip. elak, Niko. Ja det, det, ja, det här var nästan onskefullt, det känner jag Under the belt ja, den... Be om ursäkning, Nico Nej, vi kollade precis på en, vem som skulle vinna Deadpool eller Deathstroke Och jag är fortfarande lite sur på den videon Hur är det mer då, Grabs? Ja, det är bara bra, strålande Skönt Ja, Fennan, du har varit på kurs Åh, oh, visst Har du är... nördat någonting då? Inte jättemycket. Dock har jag tagit upp eh, Fallout Shelter igen och kör en jävligt seriös runda nu. Nu ska allting göras i, i, till punkt och pricka precis som jag vill från början. <laughs> okay. eh, det går ganska bra. Jag är uppe på 90 personer i, i, eh, i min lilla grotta där än så länge. Mm. Har dock kommit jävligt mycket längre än vad jag någonsin har gjort tidigare i typ så här vapen och eh, den biten. För de har ju lagt till en massa nya grejer nu. Nu, okay. kan man, nu kan man bygga vapen Och ut, eller utrustning Om man säger ah, det, har okay. man in, det kunde man inte göra från början Så att nu När, när du skickar ut folk i The Wasteland Eller ut liksom och, för att utforska Så kan de hitta skrot Och så tar du med dig hem Och så kan du liksom göra olika Vapen eller olika ja Kläder, så att det är de två sakerna man kan göra så det är ja, ganska mycket Som i riktiga spelet då Det är ja, coolt ja. Och det är det du har lekt med. Ja. Ja. Danner, har du gjort något kul. Eh, faktiskt inte hunnit. Jag har haft så fruktansvärt mycket annat. Så att, eh, tyvärr måste jag lämna blank där. Det har väl mm. blivit så här, någonting med FIFA. Just ja, ja. nu går jag bara vänta på, på, på lite lön här så jag kan köpa The Division. Ah, nice. Mm. Ja, nice. Jag kan säga att jag också bara, jag har bara jobbat. Så Det enda jag har gjort är jag har spelat lite Star Wars Battlefront. Det släpptes så gratis bana. Så jag testade den, för er som har spelat lite det är skogsbanan som man har där man kan springa upp i träkojer mm. uppe i träden den fast skogen har börjat brunnit ner, så hela mitten är typ nedbränd och så är det stort öppet fält istället okay. Det är den nya där, är helt okej, okay. sen har jag läst Deathstroke Gods of War volym 1 och den, ja, vi kommer ju in på DC så vi kan ju ta det då istället Men vi hoppar väl in i nyheter. Danne, vad har vi för något? Vi kan börja med en väldigt rolig nyhet från Blizzard. att eh, Det kommer en helt ny patch till Diablo 2. Eh, mm. Det är patch 1,14A4, som patchen heter, eh, som kommer göra att spelet kommer funka på nyare operativsystem. Eh, så det, det är ju så roligt, jag som fortfarande spelar Diablo 2. Uh, It's been a long time coming, but today we're releasing 1.14a for Diablo 2, skrev utvecklarna på Battle.net-forumet. This update focuses on system glitches introduced by modern operating systems. Including with, uh, included with the update is a shiny new installer for OC uh, OSX. Uh, we've also begun working to improve our cheat detection and hack prevention capabil uh, cap capabilities. Uh, there, is a, uh, there is still a large Diablo 2 community around the world. That uh, are jaglarbundet. And we thank you for continuing to play and slay with us. Uh, this journey starts by making Diablo 2 run on modern platforms, but it does not end there. Uh, nu säger Blizzard också att uh, de kommer släppa en ny patch även till Warcraft 3 som släpptes 2002 redan nästa vecka. Det var blizzard chef över klassiska spel, Robert Bridenbecker, som i en Youtube-video gjorde utannonseringen om detta. I videon berättar Bridenbecker att patch 1.27, eller 1.27, till Warcraft 3 kommer den 15 mars. Alltså det är... Um, ja, imorgon. morgon. Ja, stå. Oh, det är imorgon tisdag. Så att när ni lyssnar på det här så var det alltså i förrgår men han sa inte vad den innehåller. Dock hintade Bridenbecker att mer uppdateringar, uppdateringar kommer i framtiden. Jag kan inte prata idag, men det går bra ändå. <laughs> Så att, det är ju fruktansvärt roligt för mig som, som fortfarande spelar Diablo 2. Jag vet att Nico, du också har spelat lite Diablo 2 senaste tiden. Ja, jag hoppat in lite och lekt runt lite. Mm. Men sen kom ju Grim Dawn och då blev det ju det istället. Mm. Så jag är ju ja, snabbt in, snabbt ut. Mm ja men det är kul att de bryr sig i alla fall om den skara. Så nej, väldigt kul att höra. Mm. Ja, det är häftigt att man faktiskt ändå så pass långt efter fortfarande håller, håller det vid liv på något vis. Mm. Mm, absolut. Nu vill vi bara ha en nytt DLC till Diablo 3 också, mm. så man kan få finger ut ur arslet. Ja, men det är fortfarande liksom hundratusentals spelare som spelar Diablo 2 än idag. Ja, ja, absolut. absolut. Att, det är ju jättehäftigt. Att, att, att folk fortfarande installerar det på alla sina nya datorer är också lite coolt, faktiskt. Mm -hmm, ja, verkligen. Det, det, det är ändå ett ganska schysst kvitto för, för att liksom bevisa att det har, det var ju någon, de lyckades ju med någonting. Oh ja, oh ja. Men det har, det har väl Blizzard alltid gjort i och för sig. Ja, jo, absolut. Men jag tänkte de, de, om de ut, <laughs> att de det hade spot... samma sak... Ja. Hade samma sak hänt och annat företag så hade det också varit så här: wow, kolla vad vi har lyckats med. <laughs> Om det är jo, liksom precis. så här långt efter, fortfarande installerat lika många exemplar. Ja. Men som sagt, de, de skickar ut penga på Penga liksom, varje år mer eller mindre. Sant, så att, sant. Eh, och det har de gjort nu i ja, 20 år. <laughs> så att, ja, det, det, det är så coolt att, att så gamla spel fortfarande har så hög standard som de faktiskt har. Absolut. Mm. Vi dyker vidare i nyhetsvärlden och berättar att IO, IO Interactive har bekräftat att den fysiska versionen av Hitman-spelet blir försenad till januari 2017. Detta med anledning att leverera den bästa möjliga versionen. Uh, this mm. year is all about delivering the best episodic experience for Hitman, and that takes us to Autumn Fall. Uh, säger IO i ett uttalande till Videogamer. Uh, releasing the diskversionen version in January just makes sure that we have enough time after the season konkluds to de uh, dedicate uh, to getting the best disk version of the game out. Så att, uh, det har vi ju satt gång på gång nu. Mm. Men nu är ju första biten ute i Paris där och jag har ett mm. väldigt gott om det. Jo, eh, eh, bland till och med annat jag... Robas på den, den Piteå-baserade svenska Youtubaren eh, har ju släppt första delen nu eh, från Paris. Eh, ja. Och det ser ju riktigt, riktigt snyggt ut. Nej, jag har lite recensioner och sånt och jag har ju aldrig spelat hit en serien för det är inte riktigt mitt sorts spel att hålla på att smyga runt men... Jag blev också väldigt sugen på spelare och eh, det finns en video på vår Facebook-sida där de kör det här fast i verkliga livet. Mm. Det är riktigt coolt. Vi fick av det, är, Björn det är ju det uppdraget. Ja, precis. Det är exakt liksom, det är den byggnad och, mm. som det ska se ut. Och, riktigt häftigt. och det, det, När jag kollat på spelare det fick mig att faktiskt vilja testa det, men för min, blir det blir nog att vänta på att den fysiska utgåvan kommer så att jag får allting på en gång. För jag vill, ja, eftersom jag inte är så stort hit en fan så ja, nej, vill jag inte ha allting på en så här åh, oh, jag måste ha det nu, utan jag kan lätt vänta. Mm. Men vad, men vad då? alltså det, första delen släpps det är jag med på. Ja. Mm. men ska nästa del släppas på Allt alltså, allting kommer ju släppas digitalt, först. Ja, precis, precis, ja. De släpper uppdrag, uppdrag, uppdrag, uppdrag och sen nästa år då kommer alla uppdrag fast på en skiva i samlat, liksom. Okay. För det utspelas i olika länder Varje ja, uppdrag ja. Var fan, mm, Men, yes. men okej, okay, jag bara tänkte just fortfarande varför, varför liksom Först släppa Borde de inte ha den bästa variationen av spelet Färdigt redan Om de Nej, ska släppa de ju... resterande uppdrag Kommande nu bara Nej, Det är väl mm. för att ja, Det skulle ju komma i slutet av året Men ja då det nu, Om utifrån att det har skjuts upp eller någonting, Det har ju redan mm, skjuts mm. upp en gång För att de har inte tid, de har inte hunnit fixat på alla uppdragen, de jobbar ju fortfarande på spelet så. Ja, ja precis, precis. Nej, Vi får ju se hur det blir eh, Som sagt, första uppdraget Just när man kommer till själva byggnaden Jag har hört att det ska bli lite sekt intro på spelet mm. Men så fort man kommer till själva byggnaden Där det riktiga uppdraget är så är det riktigt bra Så vi får ju hoppas att de andra håller samma klass Precis, mm, mm, verkligen så, Som sagt, det ser ju så sjukt snyggt ut också mm. Ja, riktigt vackert yes. eh, Ska vi dyka vidare Yep. Vi dyker Microsoft har bekräftat att crossplay kommer att bli en grej mellan Xbox One och Windows 10 De kallar det dock för cross network play det, har, det här innebär att spelare som använder Xbox Live kommer att kunna spela med och mot varandra över Xbox One och Windows 10 Så att mm. färna sig till och skaffa lite spel så spelar vi cool. <laughs> Det kommer ifrån och med nu vara upp till utvecklarna om de vill använda den här funktionen i sina spel och i så fall så är det fritt fram. Microsoft bjuder också in andra plattformar att använda det här nätverket. Så att det här är en spännande tid för crossplay. Mm. De säger ju att de, det är inte omöjligt att de kanske får ett samarbete i framtiden med PlayStation. Men Man hoppas ju. Det är vad Xbox har sagt, och vi har inte hört någonting från PlayStation så. Vi kan men, hoppas att Playstation inte är så griniga så kan man ju bara hoppas att, plattform. Griniga, så att det får en korsplattform. griniga. Jo, de håller ju ganska hårt på sina att ja. det här är våra grejer, det här är våra plattform Precis. det är ditt och datt. Och, man, man, man... Så vi får ju helt enkelt se, men det är... Kul att se att Xbox mm, faktiskt mm. öppnar upp. Ja, alltså, jag, ja jag, jag, jag älskar ju Phil Spencer. Han är ju så jävla skön. Ja, han är ju kung. Han är så skön. Och, han har ju inga problem att prata om andra konsoler och andra precis. utvecklarna. Och han och pratar han, på han så sjukt gott. om precis allt. Precis, det jag tänkte komma till. Han, han, han, det, det är ingen så här liksom sannlåd krig och sånt. Utan det är så här, ja, men jag, vill, jag vill ju spela med alla. Ja. Ja, och han säger liksom Varför till och med, vill inte alla spela med mig? Ja, precis Och han är så skön, han pratar liksom Som man kör det, han bara älskar spelserien Och det här är vad de gör bättre än oss Man bara, mm. okej, okay, han har inget problem Att öppna upp Nej, för fem öre Han är så jävla härlig. Men samtidigt, det är, ju, det är ju smart bara egentligen Alltså i, i en värld som denna som är idag Med det systemet som, Eller på, mm. hur det ser ut, så är det ju bara smart Att liksom verkligen påvisa Att vi vet att det här spelet är bättre och det är, här vi, det är det här vi ska jobba på för att komma närmare det. Mm. Alltså, det är ju bara bra att liksom uppmärksamma alla. För att det går ju inte bara brunda för att det finns någonting på sidan om som är bättre än en själv. Precis. Nej, absolut. Att, och... Det, och det där låter ju skitsmart verkligen. Och mm. varför, jag förstår inte varför man inte skulle satsa på det om man är speltillverkare så. Att varför inte bara lägga in det? För så mycket mer jobb kan det inte vara. Nej, och det enda som är skillnaden mellan konsolerna nu, det är ju de exklusiva. Mm, ja, men, mm. Så låt alla andra spel vara cross-platform. Ja, jag precis. ser ingen liksom, Jag förstår liksom, om, men det här är de spel för att man ska köpa vår konsol. Men det är fortfarande, det är de exklusiva. Mm, de mm. andra kan man skaffa var som helst. Låt oss spela tillsammans. Då. Ja, exakt, exakt. Och det, det tycker jag låter, som, det låter verkligen häftigt. Och det, det är verkligen någonting som skulle göra hela gamer World-community så jävla mycket större. Mm. Ja, absolut. Det har tyvärr varit alldeles för mycket sandlådekrig mm. Alltså, mm. under alla år. Och det är dags att folk, alltså, att de stora kontorerna och folket som jobbar där faktiskt börjar inse det. Ja, att, ja liksom, precis. precis. Det, visst, det kommer alltid vara fanboys. Det kommer alltid snacka skit om den andra. Det är så det lite grann funkar. Ja, självfallet. Men någon jävla nivå får man hålla. <laughs> ja. Alltså, kan, kan, kan du tänka dig, alltså, alltså Nintendo-kontoret, tala så som Spencer gör de andra? <skratt> Nej, inte riktigt. <skratt> Aldrig i livet. Ja. Men det har, de har ju börjat gjort det lite, Nintendo nu, om NX att det kanske ska öppnas upp till andra plattformar. Mm, mm. Och det är ju också en in på det nya. Att, ja, men då, ja, måste ju, det... då måste ju NX också leverera en prestanda som faktiskt håller en så pass hög nivå också. Jo, det är ju ja. det de snackar om, att det ska vara de har ju nämnt Xbox One bland mm. annat, att mm. man ska kunna men sen att det är inte alla spel som funkar till Xbox One utan sen måste du skaffa konsolen, det är fortfarande mm. väldigt oklart där men jag tycker det är schysst att vi ändå får höra sånt här, att de börjar öppna upp att ja men, vi kanske gör mer mera samarbete för som det är precis som ni säger det, det är en modern take som borde, vi behöver lite ny kraft här mm. och ja, det är absolut ett rätt sätt att gå, tycker jag mm, mm, mm. Ja, det är som sagt, det låter som att vi kan gå en spännande framtid i mötes hur som helst. Yeah. Ja, absolut. Blizzard Entertainment har bekräftat en ny expansion till Hearthstone. Det tipsade vi också om i nyhetsavsnittet. Det är Hearthstone Heroes of Warcraft. Alltså och själva expansionen kommer att heta Whispers of the Old Gods. Den innehåller 134 nya kort och ska släppas någon gång i slutet på april eller i början av maj. Spelar någon av er? Inte längre. Nej, samma mm, här. Inte längre, det? det var länge sedan. Mm. Om vi skulle spela den direkt när det kom. Okay. Jag har spöat färnan lite. <laughs> kanske, någon gång kanske spöat mig, jag kommer inte ihåg. Men... Någon gång? Mm. Mm. Nej, det var väl kul i början Men nu, nej, jag har fallit ifrån det tyvärr ja, jag, men jag har alltid varit här Jag vill ha sitta med de faktiska korten i händerna För att mm. det ska jag, hålla mig vid liv Och sitta och trycka på en skärm Det är inte samma sak Kanske om jag hade haft en typ eh, Ipad eller något, kunna ligga i sängen och klicka Jag hade det ju på telefonen ett tag Men nej, det var Nej Nej, helt enkelt. Mm. Mitt, I mitt fall var det ju snarare så att eh, det var ju i början där så var det ändå lite mycket så här köp det här uppdraget för att få dem, alltså få nya kort och lite sådana där saker mm. som fick mig att bli lite så här mm, för skulle man, skulle man spela ihop de här in-game pengarna för att göra det så skulle man ju spela sjukt mycket alltså. Det var ju mm. verkligen stört mycket om man var tvungen att vinna en hel del alltså för att kunna få ihop de pengarna Och nu självklart kan det ju vara jag som är tok sämst så jag inte får ihop de där in-game pengarna men det fick mig Att liksom, ja, bli ja lite nedavtänd på hela Spelet i sig så att säga när man Går in för att liksom köra och man sätter ihop Vad man tyckte var en ja, av de korten man kunde välja på En bra kortlek och så kommer man ut Och inser att alla andra har ju köpt alla uppdragen Och fått alla korten man kan få i de uppdragen Så alltså mm. har de lite bättre kort Än mig mm. Men det är precis då, som du säger, helt ja. rätt att det är okej, okay, möta datorn det är inte så jätteroligt, det finns några uppdrag men för mm, att, precis mm. där också, för att få möta nya datorer och lite nya bossar och sånt, då måste du köpa de nya uppdragen mm, mm. och ska du hoppa online och ha en chans där, när du börjar klättra ja. i ranken, ja då måste du ha de nya korten, de måste du köpa det. Precis. Nej, hoppar man in nu och bara, ja men, jag kan hoppa in och börja bli duktig på det här, ja, du beredd på att lägga ut mycket pengar mm, mm. för det, det är ett sånt spel och så, det är, man kommer inte ifrån det Magic the Gathering och alla sådana här det är ju, mm. Du behöver köpa nya kort och För att kunna göra det och hänga med hela tiden mm. Så måste du lägga ut faktiska pengar Ja, jo, men Absolut, visst det är det så Och det är som sagt, tyvärr, lite det som fick mig avtänd på det För jag tycker att det är ett kul spel Det är ett bra mm. spel Och det är, det är schysst upplägg Och lättförståeligt dessutom Alltså det är så jävla enkelt Det är bara ta ner spelet Alltså det spelar sig ju nästan själv när du kör mot liksom, datorn just i upplärningsfasen så är det ju liksom, det ger dig någonting hela tiden så det är ju roligt, tyckte jag i alla fall, för jag fastnade ordentligt för liksom, tills jag slog in i den väggen där att okej okay, eh, jag har inte samma kort som alla andra jag möter nu mm. och jag, jag har inte så. råd eller har inte råd eller har inte lust att lägga ut de pengarna på det här nu mm. så då föll lite min tanke att så här, jag kanske ska bli, kanske prova på det här ordentligt, seriöst men Nej, det föll lite där för mig. Så det är därför jag inte kör längre. Mm. Mm. Absolut. Ja. Eh, vi avslutar nyhetsblocket med att meddela att det var ju först tänkt att den allra första expansionen till Star Wars Battlefront skulle släppas någon gång under denna månad. Eh, men nu är den vad det verkar försenad. Eh, detta i alla fall om vi får tro uppgifterna som sedan Polygon snappat upp ifrån återförsäljaren GameStop- som listade just detta DLC-paket till den 5 april. Nick och du som ja, går och väntar. Precis. Ja, vänta, jag har gett upp. <laughs> jag rantade lite förra veckan och de gör ju inte bättre igenom... Att, visst, man förstod den när vi är i mars. Det skulle komma ut i mars. Vi är i mitten av månaden och de har fortfarande inte sagt ett datum. Men hallå, hur svårt kan det vara? Vi får ingen information alls Av EA och DICE Grejerna vi får är liksom ihopslängt Det känns inte väl arbetat Vi får gamla skins Som de sätter som nya hjältar Banorna är Nya variationer på de banor Som redan finns Jag har slängt pengar i skön Och jag tycker att EA och DICE Har, ja, till sina fans Har, de ja, de, är de ger oss käftsmällar om och om igen De är de, har, de kommer förlora sin fanbase fort om de inte börjar skärpa sig och jag tror tyvärr inte de kommer göra det heller. Banorna är jättetråkiga, eh, tyvärr. I början var det intressant, det var nytt, det var fräscht. Nu får vi ingenting nytt eftersom de banor som finns, ja, vi får en ny sandbana som vi redan har tre stycken av. Det är bara en annan plats på den här ökenkartan eller snökartan och vidare, mm. vidare. Det är ingenting nytt, ingenting som får en och wow, jag vill spela mer. Hade det inte det i Star Wars som jag sa förra gången så hade det här inte levt. Och eh, nej, jag tycker DICE och EA har gjort ett riktigt skitjobb om jag ska vara mm. helt ärlig. Jag ska vara helt ärlig och säga att ju mer nyheter man hör om uppskjutna DLCs och tunt utbud och allt mm. vad det är, desto mindre vill jag köpa det. Jag, hade, jag ville köpa det bara för en månad sedan, men ju mer rapporter som har kommit in desto mer har de blivit så här nej jag ska fan nej. inte ha det bara som en ren protest. Ja, Nej, men det, och det är som jag sa direkt i början Att jag tyckte det var svagt då mm. Nu när de inte ens ger oss mer Visst, vi fick en gratis eh, karta nu ja, Men det är samma karta som redan finns Bara att de har satt eld i mitten ja, Tack, wow mm. Så det, är liksom, det ger ingenting tycker jag Och hade det inte varit att jag sitter med Två polare och spelar tillsammans mm. Då hade inte jag rört det här spelet igen För det är bara kul när vi spelar tillsammans Jag har försökt sitta själv och spela på Twitch jag tappar intresset på en gång för de här banorna har kört om och om och om mm, igen. Precis. Och det händer ingenting så nej tyvärr jag tycker det är jättetråkigt och kommer alltså jag, det här är sista gången jag köper ett sånt här det här spelet liksom bättre kommer ett bättre från två det de ska ha visat skitmycket att det här är liksom allt vi gör för att jag ens ska titta åt det hållet. Ja alltså de har för, precis äh, äh, alltså de, de måste ju bevisa någonting i mm. framtiden med nästa spel att då måste de verkligen säga här ja, nu har vi det här från början nu har vi verkligen uppstaplat att det här ska släppas då det ska vara mer det alltså det ska vara större del för mindre pris bla bla bla mm. alltså ja, det är så mycket mer, mer i grundpaketet mm. bättre information hade de haft bättre information så vi vet vad forskar som händer så hade vi inte gått nu i mars månad Det här är ungefär vad ni fått Vi fått en mini-trailer Vi vet inte hur banorna ser ut Vi vet inte vilka vapen vi får Vi vet vilka två hjältar som kommer Men vi, vet, vi har inte fått något datum Ingen information alls Vad håller ni på med? Det är, det är så oseriöst Jag kan inte ta det För det är, det är jobbigt DICE har alltid varit duktiga EA har varit småjävlar ibland Men de har ju på senaste tiden Börjat skärpa sig och verkligen Ge oss bra saker och så kommer de och göra sånt här. Nej, de smutskastar sig själva. Ändå. Ja, Jävligt. absolut. Så nej, tyvärr, jag är jättebesviken. Jag förstår <laughs> dig. Varför du är det. Ja, och det är så de, de, jag, jag pratar på fansen. Liksom. Ja, absolut. Och jag sitter på Twitch och folk sitter, när jag sitter och spelar. Jag har haft personer som, jag sitter och spelar på engelska. Och så kommer de, det kommer de, de prata på engelska och fråga mig. Ja, Vad händer med Season Pass? Och då får jag sitta och förklara tack vare att jag har liksom den kollen eftersom vi har den här podden så har jag kunde ge dem information. Det visar sig att jag är den information som de kan få för ja. de ingen har koll någonstans. Polarna, jag har sagt det till dem också de bara, ska vi köpa Season Pass? Nej, vänta på Twitch när jag spelar på Twitch. För jag, jag kan inte ge det här något positivt till Star Wars Battlefront just nu. Ja. Så visst, jag spelar på Twitch kollar när jag spelar det. Får du, verkar banan intressant, skaffa det då. Mm. Men det är så här, nej. Och varför ska man skaffa Season Pass? Skaffa istället de få delar som du tycker är intressant om du så gärna är inne. Och Men som sagt, det är ju bara Star Wars fans yep. som kommer att vara kvar. Men nej, jag ser inget positivt med det här just nu tyvärr. Nej, ja, nej det här spelet kommer ju vara dött inom ett år. Mm. Nej så är det. Ja, okej. Okay. Man hade så sjukt Men vi var ju så glada Äntligen få ett Battlefront Det var ju så länge sedan Och de gamla Är bättre än vad det här är Visst det är lite omodern Liksom First person shooter teknik Men banorna var ju mer intressanta Karaktärerna var mer intressanta Allt var bara så mycket bättre Och mm. det är inte bara nostalgi jag säger Utan gå tillbaka och kolla på det spelet De var sjukt bra Så det här är bara mm. Yes men det var det. Det var det. Hoppar vi väl in på ämnet då? Vi ska prata DC Universe. Lite, mm. ja, jag ska inte säga riktigt superhjältar, men det är för att ni vet hur jag har med varmen. <laughs> oh! Alltså det, Jäklar, ja. Jäklar, mm. han bara fortsätter. Han här bara här har hög. vi The DC Fanboy. Ja. Yeah. Mm. Uh, jag försöker inte bygga lägre Okej, jag bygger ganska Nej. bra du, Ja, det gör du, speciellt vad gäller DC Men jag tänkte kolla med er Vad tycker ni om DC? För alla vet ju hur jag tycker För det har vi tjattat om och om igen på Men hur, hur är ni med DC? när vill du börja? Ja, alltså Jag satt precis och tänkte så här att Nu kommer han och fråga precis det här och Vad mm. tänker jag på när jag tänker på DC? Då? Det är alltså jag, läser, jag är väldigt lite insatt i DC På det viset och därför, det enda jag tänker är ju alltså verkligen att DC det är ju Batman för mig. Mm. Och det är egentligen bara det det är också. Okej. Okay. Jag har mm. suttit och kikar lite nu inför det här avsnittet och vi, alltså, självklart, det finns ju jättemycket annat men det är ju ingen, alltså det är ju typ, det är verkligen ingenting annat som jag förknippar med DC på det sättet. Så att det, är det är ju det är just Bat DC är Batman för mig. Mm. mm. Absolut. Danna då? Um, jag, alltså, jag har alltid sett DC som den liksom, de, de, de, de lite mer seriösa storebrorsan mm. till Marvel mm. Mm. för Marvel är den där lilla, lilla liksom fortfarande lite barnsliga lekfulla eh, liksom, delen mm, medan mm. DC alltid har varit ganska mörkt, ganska allvarligt eh, har ett större djup i sina comics än vad Marvel någonsin har haft Marvel mm. har ofta levt på humor i sina karaktärer. Ja, absolut. Mm. Marvel har ju liksom, om det är någonting de har lyckats nästan mer med, det är att de har fler kända storkaraktärer. De har ju lyckats att skapa dem. Mm. Men det, dem det, det är just absolut. att de är så, lättförstådda. Ja, mm, precis. Också för för mainstream-publiken. Precis, och som du sa, humorn. Mm. Och att de når ut till fler. För det är precis det som jag känner med DC. Är att DC för mig är den, precis som du säger, vuxnare, lite mer allvarliga. Mm. Mm. Men det som gör att jag gillar DC mer är att om, om jag säger liksom om Superhjältar skulle finnas på riktigt, då skulle det vara DC Universe. För jag kan inte se liksom Marvel finnas på riktigt. Mm. Men jag kan se en Batman, jag kan se ja kanske en superman för jag tycker att de spelar mer på verkliga livet mm. och att de, de försöker inte gå för mycket över gränserna, visst det finns vissa som kan magi, det finns vissa som har lite helande krafter och sånt där men de gör inte på det på samma mängd som Marvel gör mm. tycker jag personligen och det är det jag har som jag har sagt tidigare, jag har jätteproblem med såna så, som Deadpool när han liksom blir en pöl och sen bara, jag är tillbaka nu fick mm. jag precis det. Jag har läst Deathstroke mm. och fick reda på att han också har helande krafter ah. och kan nästan det där. Och det är... Jag blev... Nej. Aj. Aj, aj. ja Aj ja. ja, Jag gillar karaktär, men det var ju också så här letdown. Jag älskar Wolverine, men det är också letdown att han har så sjuk helingkraft. Men det är det är så det är. Men för mig har det alltid... DC har känts mer på riktigt inom Kaninöron än vad Marvel har gjort. Och det är därför jag har fastnat helt enkelt. Men sen är det också typ som du sa, Fennan, mm. den enda jag har riktigt fastnat hos eh, på senare tiden var ju Batman. Mm. Mm. Och det är ju typ, det är det universum. Jag har alltid kollat Superman, jag har sett filmerna, serierna, lite sånt där. Mm. Men han är en av de karaktärer jag hatar mest av alla universum. <laughs> ja. För han är så tråkig tycker jag personligen. Men sen har jag hittat nya favoriter som Deathstroke och lite sånt där här. Och det är, jag får ju liksom det här nu blir det ju tjatat, men det mörka, det blodiga, det dystra Det är ju det, är ju det jag hittar Och det är för ja. att det känns lite som verkliga världen Att det här är verkligen Och de pratar ju som att det är verkliga livet mm. Jag läste nu Deathstroke, uh, Gods of War, volym 1 När Deathstroke åker till Ryssland Och då nämner han det att jag, självaste Putin har ju sagt till mig att jag inte är välkommen Men vad ska jag göra, jag har ett jobb här Sådana ja. grejer, så de spelar ju verkligen på att det här är verkliga livet jo, Och men... sen finns de här Gotham och sånt Men det är precis som Marvel har ju New York och sånt Men jag tycker det känns mera verkligt i DC mm -hmm. Men det har du ju helt rätt i Och jag håller ju med även, alltså, Jag måste ju kalla mig själv Marvel fanboy då i sådana fall Eftersom att jag avgudar Deadpool Men mm. jag måste ju, säga, måste ju säga just det också att Det är precis som du säger Niklas Men jag, jag läser ju hellre Serietidningar Eller jag läser ju serietidningar av en annan anledning Än dig tror jag Just ja, det, för att jag vill precis. ha den här lilla stunden bara sitta ner och typ, sitta och smågar för varje ny sida jag öppnar. Eller alltså swipar förbi liksom. Och mm. det, och på det viset funkar ju Marvel och specifikt Deadpool jävligt bra. För det är ju precis som ni säger. Det är ju, ha, de går ju på komedi rakt igenom. Det är ju, det är ju inte mycket djup, det är inte mycket. Liksom, det är ju inte särskilt mörkt egentligen. De kan ju få liksom ett blodbad. Och fortfarande skratta när jag byter sida mm. Alltså det är liksom Ja, ja det, det, det, det är ett helt annat Det är ett helt annat upplägg För jag ja, har... och det är inte bara Deadpool Det är Nej. liksom Spider-Man, ja, Iron Man Alla har ju liksom den humoristiska Vinklingen ja, ja, men precis, precis. Och jag har ändå försökt Eller försökt, jag har ändå läst några stycken på, Från DC också som är, mm. eller jag har ju läst en del Harley Quinn till exempel Som jag tycker är en fantastisk karaktär, karaktär också Och mm. Där ska jag väl ärlighets namn säga att de som jag har läst och sen är ju Harley Quinn en sån en sådan karaktär dessutom som är lite mer komedi inspirerad också vill jag mm. påstå ändå. Eh, men där är det fortfarande så att det är ändå djupare. Även ja. fast det är komedi och liksom roligt och så så är det ändå det är både ett två och tre steg djupare än vad Marvel är. Ja precis. Och där är det lite roligt också att i Marvel, visst. Mm. Deadpool, han är ju superhumoristisk. Mm. Men Spider-Man och de, de, är lite humoristiska. Här, de som är humoristiska här på en sån nivå mm. är Joker mm. och Harley Quinn. Exakt. Och de anses psykiskt sjuka på en väldigt störd <laughs> nivå. Ja. Mm -hmm. Det skulle de kanske inte vara på samma sätt i Marvel när alla går runt och skämtar lite och drar sig små pans hela tiden. Här drar de ett små pans och man bara okej, det där passade ju inte in. Man måste du vara psykiskt sjuk, den där personen. Ja. Mm. Och det är, nej, ja, absolut. Men det är också... Som du säger att du drar upp en serie och läser för att få ett skratt. Mm, mm. För att jag ska kunna läsa, sätta mig ner och faktiskt läsa så måste jag verkligen vara på det humöret. Mm, mm. Jag måste kunna, jag måste liksom vara pigg i huvudet, kunna lägga mig ner och verkligen sätta mig in i det här. För det tar kraft att läsa för att verkligen hänga med gå in på djupet. Mm, mm. Än att dra upp en Deadpool och sitta och garva och bara hänga med lite så här på vågen nästan. Ja, ja men precis, här ska, precis. Ska jag orka sätta mig ner här? Det är därför inte jag läser så ofta. för jag måste verkligen sätta mig ner och jag är inte en läsmänniska men ska jag läsa då blir jag ska läsa igenom hela, det kan ta sin tid men då ska jag verkligen vara att jag kan verkligen följa med totalt i storyn och verkligen sugas in i det mm, mm. och det är som, nu har jag haft den här Deathstroke nästan två månader Idag kände jag, liksom, när jag kom hem var lite trött men jag bara, nej jag har ingenting jag vill speciellt göra, men jag kan tänka mig att läsa den här och då satte jag mig ner, jag var tvungen att skaffa liksom göra kaffe bara för att orka mig och liksom, sätta mig efter halva bara jag måste läsa klart, jag måste ju få se vad som händer mm, mm, mm. för jag kan inte bara liksom småläsa, utan jag, det blir det verkligen jag måste vara fokuserad för att kunna läsa eh, DC då. Ja, ja, ja, men precis, precis. Ja, nej, det, alltså, det, det, ja, jag kan inte säga mer än att jag håller med just det där, men Sen ska det ju tilläggas ändå, som i, i mitt fall i alla fall, att läser du... Jag ska ju säga att Marvel har väl gjort lite av det till sin grej på något vis. Att de ska vara lite mer så här ja, ta allt med en klackspark på något vis. För att mm. jag som ändå... Ja, just som sagt, det blir mycket chatt om just de karaktärerna, men det är de vi läser. Så att eh, just Deadpool, ju längre bak jag går i hans, vad ska man säga, bibliotek, ju... Eh, det, det blir ju, det är ju seriösare från början, om jag ska, ska jag vara mm. helt ärlig. Om man liksom följer några av de tidigare det, historierna, så är det, ja. ju, det är ju seriösare än vad, det ny, än vad de nyare grejerna är. Okay. Så det kan ju vara bra att veta om just det där, om man faktiskt vill testa på någonting som är, ja, är lite seriösare än vad, än vad hans nya grejer är. Så leta er tillbaka i hans historiealbum och kika lite grann på några av de nummerna kanske, och det kanske kan få, få upp ögonen för en helt annan Deadpool, om inte annat. Det är intressant att du säger, för DC är ju tvärtom där. Mm. De var ju mycket mer lättsamma förut. Okay. För jag har läst några så här gamla Justice League, jag har en, typ 50 stycken. Mm. Allt från närmare 50, 60, 70-talet. Mm. Och de är ju väldigt mycket mer lättsinta, det är mycket mer... Jo, men det var väl den mentaliteten och... också på, på just samhället. Också. Ja, att det, det, det, det var ett allvarligare, liksom det var krigstider. Folk mm. behövde någonting lätt att läsa. Precis, ja, Att sätta sig in i det... någonting humoristiskt istället för att bara läsa om död. Och liksom så här. Ja. <laughs> mm. För då var det liksom, den som var mörk där, det var The Dark Knight. Mm. Men färgen, allting, det var jätteupplyst och det skulle vara så här. Och den som drog ner allting lite, fast han hade ju alla stod och liksom drog något skämt. Och så var det liksom Batman han drog inte riktigt ett skämt. Han var hela tiden allvarlig men han hade ju inget problem att stå och lyssna på de andra som höll på att babbla på liksom. Ja, nej men precis. Nu har det istället blivit att alla det har blivit mycket mer bloddöd och det är precis som du säger att det var säkert mycket för att det var en tuffare tid på den tiden ja. med allt krig och jag antar att DC har velat gått den här vägen för det är samma sak jag kollar på deras äh, dotterbolag vad heter Vertigo. Mm, mm. Som har V för de har Watchman Konstantin som ja, eller Hellblazer som det heter. De är också väldigt mycket mörkare och sånt. Så jag antar att det är den approachen DC har valt att gå helt enkelt. Och ja, för mig är det att det är min favorit sida, även om jag inte följer alla, utan jag följer bara några här och var. Mm, mm. Och sen tänkte vi när du hade en som ville att vi skulle prata lite om New 52. Ja, Martin, det? ja. Uh, uh, precis. Och, och det var uh. väl när, när just DC tog en ny en, en helt ny ja, inriktning. Det var väl där de började bli liksom mer där allvarliga, lite mörkare. Uh, mm. Ja, det, hade ju, det var lite innan också, ja. men precis som du säger de har ju, de har ju verkligen gått över gränsen nu med New 52, att allt ska ju vara mörkt mm. och det är, som jag har läst, nu har jag bara läst två samlingar från New 52 det är Batman Death of the Family med Jåken mm. där han faktiskt skär av sitt eget ansikte mm. och nu har han kommit tillbaka lämnat det liksom oh. bara han kommer tillbaka till Gotham och drar på det på sig och går runt men liksom det är hela tiden vad han igår det är ju såhär runt om för han, han håller ju på att ruttna på insidan av masken också. Och sen är det också Deathstroke, alltså War mm. som också är väldigt, det är ju typ blodbad. Det är lite svårt att hänga på men de gör verkligen ändringar. Mm. Som Joken där. Min Joker som i någon han, skulle ju absolut han är ju inte New 52. Min Joker skulle aldrig skära av sitt eget ansikte. Ja, nej, det är precis. en intressant approach. Jag ser ju den delen som en... Eh, Alternativ, universum kan man säga. Ja, precis. Mm. Deathstroke är väldigt intressant för där är också... Jag hade ingen aning om han hade helande krafter. Det, hela serien typ som jag har läs nu det är att han sprängs ut i bitar. Mm. Han, liksom, han kom, går liksom runt och blir blivit lite skjuten och jag får höra att han har helande krafter. Ja, ah, fine. Sen faller han upp på golvet och halva bakskallen är borta. Hjärn substans <laughs> överallt. Okej, okay, han har blivit mer som Deadpool. Ja, ah, fine, ah, jag får vi köpa det. Sen helt plötsligt så är det han, det är en person som eh, hela upp honom och gör honom yngre. Så inte ens hans barn känner igen honom. Han är typ nästan kanske tio år äldre än sin dotter helt plötsligt. Okej, okay. okay. och han har fått tillbaka sitt öga för att Deathstroke har bara ett öga. Men det är de ju de där det är att han blir så sjukt mycket sämre på att slåss. För, spoiler, han möter Batman. Och han sa det att jag skulle kunna ta ut Batman med tre slag i mitt gamla jag. Jag håller på att förlora här. Jag håller på att åka på stor däng. Och han, liksom, han har monologer i huvudet för han är ju taktik. Han är som Batman. Han läser av allting. Hur ska jag göra så att jag inte blir slag i någonting? Han kommer fram till att jag kan inte fokusera med, med båda ögon öppna. Och han har ju en sån mask i huvudet. Men det är den här snubben har gjort som som har helat honom, är att han har satt ett filter som han kan se igenom, så han ser med båda ögonen, och det gör att han inte kan slåss på samma sätt, och han måste täckla det, för han försöker stänga ögat, men då, kan han, då fokuserar han för mycket på det, han kan inte fokusera på fighten, och väldigt mycket, så det är väldigt intressant, och nu har jag beställt volym två här, och ska fortsätta läsa, så det ska vara intressant att se vad som händer med just den story, men det är också <coughs> det, att jag har läst läst Deathstroke förut, så jag vet inte hur han är där, jag gillar den här Deathstroke väldigt mycket för den är väldigt vuxen och det det, visst, det händer väldigt mycket på en gång för mig som är ny men det jag får känslan som att det är mycket mörkare på allting men att de har tagit det här mycket övernaturliga också som jag inte har fått i Batman men det är för jag har ju typ bara läst Batman och Batman är ju den del av DC också som är mest verklig Mm -hmm. Visst, han har mycket konstiga fiender Som Killer Croc Som är mm -hmm. hälften mm -hmm. men, stor krokodil Men ändå lite människa Ja, men det kan jag köpa För han är stark Men det är för hans storlek Inte för att han är krokodil och sånt där Men nej, jag Ja, börjar gilla väldigt mycket Jag kommer fortsätta nu New 52, jag har även skaffat Ett samlingsalbum av nya Suicide Squad och se hur den är mm. Mm. För jag har ju sett lite serier och sånt. Det finns väldigt bra DC-serier på Netflix som jag rekommenderar att kolla in. För det är också någonting där jag tycker att de är mycket mer vuxna än vad Marvels tecknade serier är. För det ska man vara beredd om man går in och ser dem. Det är blodigt och sånt där och jag gillar dem starkt, måste jag säga. Måste bara fråga, Nico, en snabb sådär. Mm. Vet du vem är mer som pratar för sig själv i huvudet sådär? Nej, det är någon karaktär tänkte. som är balanserad väldigt mycket på Deathstroke. Tror jag. jag kan ju säga så här: nu när jag har läst Deathstroke, likheten är ju sjuka. Ja, det är, frukt, det är faktiskt frukt Jag måste faktiskt hålla med. Det är fruktansvärt faktiskt. Det är väldigt, väldigt lika. Men jag måste ändå säga att av att ha lyssnat på dig, Nico, och ändå, ta, om man ska ta det från vad vi berättar hela tiden också, och hur mm. olika din och min smak är, så är ja. ju verkligen de två, de är ju verkligen samma karaktär fast i två olika universum. Ja, det är ju som dag och natt. Vi ja. har Deathstroke, han är seriös och taktisk. Vi har Deadpool som är komedi och helt sprittsprångade galen, du har ingen mm. aning om vad han gör för Nej, något. Nej, exakt, exakt. Så det, det är väldigt intressant på så sätt, och... Eh, jag gillar att Marvel tog det alternativ, eller det, att det att verkligen göra en sån karaktär. Mm -hmm. För det är som nu filmen med Deadpool, skit bra jag har sagt det, det är äh, se bästa superhjältefilmen, måste mm -hmm. jag helt ärligt säga. Mm -hmm. Jag skulle och det ryktas om att det kanske kommer en Deathstroke-film eh, beroende på hur Suicide Squad och de där gör. Mm -hmm. Och jag skulle verkligen vilja se en oh, väldigt mörk eh, liksom Deathstroke-film och jämföra hur den är jämfört med Deadpool, hur de tacklar det här med he healingkrafter och sånt mm, mm. annorlunda mm. Riktigt häftigt uh, Nu har vi pratat ganska mycket om själva serierna, vad tycker ni <laughs> om filmuniversumet då? Där leder ju Marvel överlägset <laughs> faktiskt mm. helt är en, ja. än så länge ska jag säga mm, mm. än så länge så leder Marvel med hästlängder Eh, vet inte, DC har alltid kommit lite grann i skymundan i och med bredden på superhjältar mm. eh, där har ju Marvel mycket mer profilistiska eh, alltså hjältar i liksom, ja, men du har ju hela X-men-teamet där det finns så många att ta av och Avengers det finns så många att ta av som kollar på, på DC de enda som egentligen som har slagit igenom ja, fram till i alla fall för 5-6 år sedan så var det ju Batman och Superman. Mm. Som var de stora liksom. Både som i, i spelvärlden och, och filmvärlden. Nu, nu mer och mer kommer ju andra så Arrow, det är Flash som har fått en liten rebirth. Eh, och ja, så många andra också för den delen. så Jag, jag tror DC är på uppgång. Men det är precis som du säger: det är väldigt intressant att eh, Marvel har ju filmerna helt klart just nu. Mm. Mm. DC har ju serierna, eh, tycker jag personligen. Mm. Visst, Marvel har Agents of Shield och de här, men jag får känns i alla fall att Gotham, eh, Arrow, Flash, de serierna är fler som tittar. Mm. Det kanske är just bara runt min krets Men det är i alla fall känslan jag får Av mm. de serierna att, Men precis, Marvel har ju filmerna Men jag tror det är lite tack vare Precis som serierna Marvel-filmer går ut till alla Kidsen gillar dem, vuxna gillar dem Allting mm. Medan DCs filmer är ju faktiskt Mot 15 år uppåt mm. Mm. Och då blir det ju Vi har ju ja visst Batman Superman Men vi har ju liksom Konstantin med Kian och Reeves det är liksom, är Han slås awesome. mot demoner Ja, den är skitbra. Vi har VF detta, den är väldigt vuxen. Mm, det är den. Vi har Watchmen, väldigt vuxen. Jonah Hex och sådana här filmer som är... Alltså det är svåra är... karaktärer. Precis. Mm, mm. Och, och då blir det ju att det riktas in på en väldigt liten grupp. Mm. Oftast för de som bara sett den här eller som ja, ser vuxna i filmer eftersom det är väldigt blodigt och det är väldigt mörkt och sånt där. Uh, men nej, vi får se helt enkelt. Jag, jag, filmen som jag ser mest fram emot just nu det är faktiskt Suicide Squad. Mm. Mm. Uh, det ska bli väldigt... Vi ska ha på nästa onsdag och på Batman vs Superman Daniel Justice, men jag har mina uh, farhågor <laughs> där just mot slutet att jag är rädd att det kommer bli som... Uh, men av stil där att eh, det kommer bli rå i slutet och man kommer bara inte, rikt nej, man kommer inte riktigt hänga med, det blir för mycket på en mm. gång. Mm. Mm. Det är det jag är rädd för när man har hört att de flesta från Justice League kommer synas i filmen eh, och massor av sådana här grejer och det är flera skurkar och det är mm. dittan och datan Där hade det faktiskt varit bättre om de hade gjort en, en Marvel-grej, att bygga upp det film för film. Att ta mm. en ja, hjälte och så träffar den hjälten en annan hjälte och sen tar du nästa, och så nästa, och så nästa. Sen hade Justice League kommit. Ja, ja precis. precis. Kanske absolut. göra två sådana här filmer istället för en. Ja, Eller en trilogi. Mm. Ja, precis. Mm. Och sen kommer liksom, en, en stor teamfilm. Liksom. Mm. För nu ska de ju presentera alla. Sen ska alla få en varsin film. Och sen blir det Justice League istället ja. för att... Jag tycker det är dåligt. Ja, det blir, jag, vet, jag tror det blir alldeles för mycket kaos. Ja. Och det är det jag gillar med Suicide Squad, där det det är de här, det kanske inte får jättemycket fakta om alla, du vet att alla är sitter i fängelse för någonting mm. de har gjort mm. och sen bygger man ut därifrån det tycker jag är mycket mer intressant och jag tror de kommer göra det mycket snyggare än vad eh, jag tror Superman eh, ja, Batman vs Superman blir lite för mycket men som sagt, vi ska ju se den alla tre på onsdag nästa vecka så vi kommer ju nämna det i mm. inte avsnittet den veckan men avsnittet mm. efter kommer just vara avsnitt Batman där vi kommer gå lite djupare in på karaktären Batman och prata om filmen. Då. Mm, mm. Mm. Men har ni något toppkaraktärer? Jag tänkte vi börjar med lite toppkaraktärer som ni faktiskt gillar i DC. Alltså det, det går ju inte att inte gilla Batman. Nej. Sant. Det är som, han, han är DC. Mm. Så är det Nej. bara. Det är liksom, Superman har ju alltid fått rollen som DCs liksom Ansikte utåt. Mm. Jag, jag förtjänar det. Är an, I och med att han faktiskt nille. har ett ansikte utåt. För att ja, han, han är ju en hel nulle. Medan Batman, han är ju liksom autist hans föräldrar är och allting. Det kanske inte riktigt. Oh. Men ja, du har, har ju för sig också. Men, ja, om man går, tror ja. mm. <laughs> jag. På birth den. parents. Det är så här <laughs> återkommande tema för nästan alla psykiatriska Var ja, Vart är din föräldrar? Nej, men de dog. <laughs> så, ja. Och sen blir det några... Ja, men Vad ska vi göra? Ja, vi sätter ett eller. Nej, ja, men de var döda. Det var bara en klon eller något annat. Ja, ja precis. Eh, någon som hade kunnat bli blivit bra så var det Green Lantern, men den live-action-filmen som släpptes var ju inte bra. Tyvärr. Det finns så mycket potential med Green Lantern att göra en bra film. Eh, men den som släpptes var ju totalt misslyckad. Men jag hoppas, jag hoppas så mycket... Att Green Lantern faktiskt får rättvisan eh, och får en bra film på, på Stora Duken. Liksom. Mm. För det är en alltså, viktig han karaktär. Är ju, han är ju skön i Justice League, men i liksom serietidningen och sånt. Mm. Eh, min favorit är ju Hal Jordan. Originalet, ja, precis. Liksom. precis Hal Jordan, mm. eh, men eh, han är också han är, han är väldigt komisk. Och de, men jag har ju bara så sagt läst om gamla och, men jag gillar visst den här ringen. Jag vet inte om jag tar det helt seriöst men han är en intressant karaktär ändå. Mm. och Han är lite som Guardians of the Galaxy-aktigt att hey, jag skyddar hela galaxen. Men, mm. Ja, nej, det är en intressant karaktär, absolut. Uh, och en, en bad guy jag skulle faktiskt vilja se mer av från DC håller, alltså, Dark, mm. uh, ja, det är Darkseid. Okej. Det är liksom en stor villen i DC-universumet egentligen. Mm. Men det känns som att han har blivit lite bortglömd av liksom populär kulturen idag. På något mm. vis. Han har ju funnits äh... med typ hur länge som helst. Ja, precis. Han fick ju... Vad är, det? är det senaste... Det har kommit ut utan på Netflix nu i Justice League. Jag mm. tror han är huvudskurken där. Mm. För han där han nu spelar lite som tänk, Thanos i ja, exakt, uh, exakt. Marvel. Och, uh, men där är också han är, han är ju som Thanos där också. Mm. Han är den här passiva. Mm. Han har man som med henchmen. Men nej precis absolut. Jag tycker också att han är en skön karaktär men mm. han, är, han, han är har ju som sagt, som han är, han är funnits med liksom i 40 år. Ja, i precis. Man, han syns för lite. Jag håller ja. ju absolut med exakt och han har ju funnits med i alla, alla möjliga liksom vad heter det här, olika universum inom DC universumet. Mm. Liksom var Silver Age, Earth One och så Modern Age och, ja här, han, han har funnits med länge men har blivit bortglömd. Så att jag vill mm. se honom i en större roll i en stor film. Mm. Mm. Absolut. Mm. absolut. då? Ja, alltså jag känner mest att när jag satt och funderade nu så jag, jag hittar ju nästan bara bovar alltså. Eller det beror lite på ja, ja, hur man... har sjukt mycket bovar. Ja, och sjukt bra. Alltså för ja. att jag, jag, jag verkligen alltså det, det kanske är väldigt starkt att säga så men jag verkligen älskar ju karaktären Harley Quinn. Alltså i serietidningar också för jag har, som sagt nu när jag ja, tittade är... igenom mitt album så att säga <laughs> på DC och jag har ändå tagit ner ett par tidningar och läst om, och tycker fortfarande att allihopa är sjukt bra, och liksom framställandet mm. av det är ju riktigt riktigt bra. Även när hon är en egen karaktär om man säger. För att i några av de här tidningarna vet jag att Joken är inte med överhuvudtaget, utan hon är helt själv. Mm. Och, det är, och hon står fortfarande väldigt, väldigt bra på egna ben. Ja, och Hon och har ju blivit en av nyckelkaraktärerna i Suicide Squad också. Ja, det är precis. nästan hon som håller upp hela den mm. serietidningen tycker jag men, men i och för sig då, i mitt försvar så skulle jag ju... Tror jag att det är lite för att hon påminner väldigt mycket om min andra favoritkaraktär. Mm. Men nej, det är ju det är hon. Sen Catwoman har jag blivit mer och mer nyfiken på. Okay, Faktiskt. Ja. Vet inte riktigt varför, men det kan vara för att... Hon är väl inte heller riktigt hel illet, god. Men hon, Nej, inte, hon... men hon är ju inte rakt genom ond, väl? Nej, precis. Selina Kyle, hon är ju liksom, hon är en tjuv från mm, liksom mm. grunden. Hon har ju ett fr fram och tillbaka förhållande med Batman. Mm, men hon är också den, hon, Gör ju det hon måste för sin egen mm. vinning mm. Absolut, absolut. Hon är ju inte heller ute för att liksom, Hon är ingen mördare eller någonting Hon har inget problem att kicka ass Och göra så att någon tuppar av nej, nej, men precis, men Hon är inte precis. det som går ut för att döda någon heller Absolut inte nej, nej men Precis, precis. Och, ja, Det är väl då så självklart joken då Ihop mm. det, det är ju, jo. men det, det, Och så lägger vi till Som du också sa Danne, Det är ju svårt att inte ha med Batman i det hela Så, mm, så är det absolut. ju absolut och Wonder Woman och, Självfallet Självfallet men det är väl de fyra slash fem som jag är mest nyfiken på. Men, som sagt, i ärlighetens namn, inte läst allt för mycket om ja, mer än Harley Quinn, då, förstås. Mm. Jag har faktiskt gjort en topp fem här. Mm. Eh, nummer ett så är det Joken. Jag ah. älskar Joken ja. mest för hur psykodelisk han är. och <laughs> Man kan inte lita på en förfärmörig hur han är. Nej, nej, precis. Två, Batman. ingen chok där. <laughs> Tre har jag. Min nya, liksom, ja, som jag har öppnat ögonen för, det är ju Deathstroke. Mm. Mm. Jag fastnade verkligen nu i senaste och måste få läsa mer, för han verkar vara en riktigt skön karaktär. Mm. Även om det har blivit lite för oseriöst i min del, men som sagt, vi får se hur det blir i framtiden. Fyra Harley Quinn, ja, precis som du sa där, att hon är ju lite psycho och mm. jag älskar nu New 52. Hur hon har ett halsband av bjällror Så du ska höra när hon kommer Så hon cool. står där liksom Och bara och hon är, hon, hon är med I den här Deathstroke-tidningen också mm, mm. För de, de har jobbat Tillsammans i Suicide Squad mm. och hon, hon, tar hjälp Av henne, men hon är lite förbannad på honom Aha. Så hon står där Och står och bara, han bara men Nu måste vi smyga här. hon bara Ja, Vi ska smyga och på stå och skaka i och Jag Tycker jag att jag smyger bra? Eller? Tycker jag att jag bra? Eller? Han bara, men idiot. Ja, jag fortsätter, liksom. Han vet att hon är psykiskt sjuk. Så han bara, ja, jag vet hur hon är. Liksom. Det är fantastiskt. Eh, ja, så är riktigt skönt. Och sen fem så. Där hade jag lite problem med. Men jag väljer nog Jona Hex. Mm. För det som inte vet vem det är. Han är vilda västerns snubbe som typ inte kan dö. Mm. Eh, han... Det finns en film ute yes. som faktiskt är riktigt skön, tycker jag. Yep. Mm, mm. Som jag tycker man ska kolla in. Och, nej, som sagt, jag har inte sett jättemycket honom. Jag har sett filmen, eh, sett honom lite i typ batman animerade serien och eh, kollat lite fakta om honom. Och mm, mm. Han verkar vara en riktigt skön person. Och just eh, grunden, bakgrunden på honom är att hans pappa var alkoholist och slog honom och hans mamma, är mm, mm. det som jag har läst. Eh, så nu när han är, går runt, han är prisjägare. Eh, han har, så fort han ser en man som eh, slår ett barn eller kvinna eller beter sig illa mot någon av det de liksom, kvinna eller barn så kommer den personen inte komma därifrån levande <laughs> helt enkelt. Mm. Mm. För det väcker förmörka liksom, minnen hos honom. Så även om han ska liksom, hålla låg profil märker han att det är en snubbe som ger en örfil på en kvinna. Mm. Ja, han tar upp revolven och skjuter dem i bakskallen liksom. Mm, mm. Uh, vi går och vänder åt andra hållet då. Några personer ni hatar inom DC. Har ni något som ni har väldigt svårt med? Superman. Dick Grayson. <laughs> Dick Grayson. Dick Grayson. Okay. Uh, första Robin. Mm, jag har så svårt för honom. Jag har Hatsa? så svårt. Jag tycker han är så töntig uh, Han, försö han som... försöker vara så jävla Ball hela tiden men <laughs> Lilla vän. Mm. Du kommer aldrig bli en bra superhjälte. <laughs> allt du är är en clown. Jag fick ju ett litet uppsving från honom när han blev Nightwing. Problemet är att han försöker hela tiden få Batmans godkännande. Ja, och precis. Bruce godkännande och han får mm. inte. Och han försöker för hårt och då blir det också bara, nej men, Exakt. back off. Han, är en, back han off. är en clown, han är ett skämt. Mm. Och det är precis eh, I förra, inte New 52 Men i förra så blev ju han också Batman När Bruce Wayne dog Eller inom kaninöron dog mm. Mm. Och precis. det är också Jag kunde inte se honom som Batman Det var alldeles, han försökte för mycket där mm. också Tyvärr, men ja, jag ser vad du menar mm. Och du sa Superman ja. Vad är det med honom då? Ja men det är ju alltså det är en av väldigt väldigt få superhjältar som jag inte riktigt kan se någon alltså det är det här klassiska det finns ju typ ingen svaghet. Man har hittat på ett eget ämne bara för att ge honom en svaghet. Mm. Alltså det är så här ja okej, okay. alla andra har ändå typ någon svaghet. De har något X någonstans eller de har någon alltså de har någonting som de någonting som fan tär på dem på något vis, men honom är det ju typ inte så. Mm. Det, är, det är så här. jag är jättestark, jag kan inte dö, ingenting kan ta mig och det spelar ingen roll vad ni gör. Döda ni mina nära och kära så kommer jag bara vrida tillbaka tiden. Det är typ <här> Precis, så här, fly, flyga runt planeten och... Ah, ja, exakt. Så här, ah, nej, men jag vänder polariteten på alltihop och bara så här. Aj, ja, Uh, men det är precis, mm. och sen, nej men vi måste hitta på någonting mer uh, Magi, han tar inte magi ja. uh, Okej, okay, ja nu har vi fört in det DC-universumet också Bra. Ja, nej det är väl det alltså, Och, och det ska jag, inte säga, jag ska ju inte säga att det är ett jättehat Jag skulle bara säga att det, mm. När jag tänker på meningslösa superhjältar Eller snarare så här Superhjältarnas superhjälte Och därför blir han meningslös mm. Så är det Superman Men det jag håller absolut med När det han är min nummer 1 också mm, mm. För han är, jag tycker han är tråkig karaktär ja, han är för OP. Mm. det finns ingenting som liksom lockar till honom och tyvärr är det så när karaktär blir för ja, OP mm. Deadpool <laughs> som gör att man jag kan inte ta dem seriöst och då blir det Deadpool har i alla fall humor Clark Kent mm. och Superman har ju ingenting. Nej, men det är lite det också. Alltså, om jag nu ska... Jag kan hålla med... Eh, åh, förresten. Eh, jag antar att alla förstår vad det Nico sitter och säger. Men OP, det är overpowered. Ja, bara mm. för att... Vi ja, slänger ut det där, bara så, Lika bra. så ligger det där. Eh, jo, men för att försvara lite grann. Så jag förstår ju vad du menar med Deadpool också. Just det här att han kan typ inte dö. Eller, han kan inte dö, säger jag. Rakt upp och ner här nu. Typ. Eh, men det som du också säger, att han har ju Humorn där som fortfarande får allting Att funka Alltså det, det, det är en karaktär som ändå funkar På det viset, plus att han är så Alltså Mentalt störd Så att mm. han skulle liksom bara kunna få för sig så här att, äh, Fast vänta nu, nu skjuter jag mig själv istället Bara så här, nu, wow. Jag, jag, jag kan, man kan liksom Där skulle man kunna dra in den Det här att jag vill inte leva biten längre För han är fortfarande störd i huvudet Mm. Superman är fortfarande så här. Jag är liksom. Jag är verkligen perfekt. Ja, det är ingenting är fel med mig. Ingen kan ro på mig. Det är liksom. Mm, jag kan inte se hur man vrider det riktigt på, på, på ett lämpligt sätt utan att faktiskt ge honom någonting extra. Alltså just, mm. ja, nej. Därför tycker jag Superman. Mm. Men det är ju som Precis när jag kollar Som på Netflix De animerade serierna och sånt mm, mm. Skitbra med Justice League och allting Tills man kommer till Superman ja. Då sitter man typ och jäspar i en kvart Och sen ja. kommer det vi vidare till resten av storyn ja, ja. Mm. Jag har en topp tre här Som jag oj, oj, oj. har på just nu okay. Ett är Superman mm. För precis som vi tog upp Två är Amanda Waller Mm. Det är hon som är regeringens lilla gott i gris som, tar, som är ledare och initiativtagare till Suicide Squad. Okay. Hon, men det är för att hon är som person, karaktären är klockren. Men jag har avskyr att se den här karaktären för hon, hon har ju mm. inget problem. De opererar i en chip i de här fångarna för att vi kan ta död på dem när vi vill om de inte gör som vi säger. Ja. Och hon är så... Hon, hon, skulle, hon skulle kunna sitta och klicka bara för nöjets skull. Liksom. Hon har inga känn, hjärt, hon har inget hjärta alls för no, hon bryr sig bara om sig själv och sin vinning. Mm. Och det får mig liksom, så fort jag ser den här karaktären tecknat i serien Arrow, troligtvis, nu är SUS skåd också. Jag börjar koka och vilska så fort jag bara ser den här. Ja. När hon öppnar munnen och hon pratar och hon kommer ut, karaktären: skitheftig hur hon är så person, det är det jag bara ah. Alltså, henne Om man nu, ska, om jag nu ska ta det på det lilla jag har sett Av henne mm. Så får jag henne att bli lite typ så här Den kvinnliga varianten av Kingpin Mm, alltså, lite så Alltså, lite det här att Ja, nej Det, det, ja, det kanske bara är jag Men det är svårt att förklara Men jag får den känslan om att de två skulle passa skitbra ihop Eller vara typ ja, så här absolut. Samma person nästan men Kingpin är en maffiaboss ja. och hon här jobbar för regeringen. Absolut. Det är det som gör henne nästan farligare. Ja, absolut. Ja, ja, det är absolut, så skrattlåskt man bara. Ja. För hon skulle absolut som du säger, hon skulle kunna vara en super mm. ja, ja, men precis. Hon skulle man kunna ta ett skillnad. steg till och hamna på andra sidan helt och ja, hållet. Uh, och sen min trea är uh, Flash. Mm. Jag tycker han är väldigt tråkig. Uh, han har sina glimtar här och var jag har sett någon så här bra animerad film med honom men jag tycker han är jättedålig. Han kan springa snabbt, han kan springa hem, gör det. Jag, jag blir inte om min karaktär av Oj, oj, oj. Nej, ja. äh, så tyvärr jag tycker inte han är <laughs> nå no, intressant för fem öre tyvärr. Jag kan väl mm. hålla med, men då ska du ju lite snabbt samma där. Jag har ju inte läst någonting komiks comics med honom eller någonting sånt, men har har lite svårt att se vart man ska få en kille som kan springa jättefort att liksom ja, det är väl allt han kan eller är jag ute och simmar? Ja, han kan springa fort han är, ganz, han är ganska smart han jobbar liksom för mo mordutredaren, liksom mm, att lista mm, ut hur mm. mordvapnen var eller vad han gör ja, sånt där ja, okay, okay, ja, ja. Ja, ja, för mig är han liksom, han är ju bara nu är det dålig, fras men Springboyke åt Jastis lig. <laughs> ja, ja. Han är där så liksom. Ja, jag springer runt. Jag kan ta mig till andra sidan, lämna ett meddelande och så springa till andra. Springa fort, springa fort. Jag, jag ser inte någon nytta med honom. Nej, nej. Men har ni någonting mer ni skulle väl ta upp i just DC? Inte, jag mer det än att, äh, inte mer än att jag skulle vilja säga att jag har blivit sjukt mycket mer taggad på faktiskt sätt att faktiskt sätta mig när jag läser lite mer comics från den sidan. Alltså just för mm. att få den här lite mera djupet. Mm. Faktiskt. Och vilka, vad är det du suger på att läsa eller vem? Jag vet faktiskt inte. Är det allting eller det några mera inriktningar? Nej, mer än generell bara för att få se det här som du ändå jagar på något vis. Bara få, få, få testa på det. Mm. faktiskt det, det är lite det För, för som sagt, när, annars när jag sätter mig ner och läser Då är det för att jag ska skratta och ha roligt Och det behöver inte vara en särskilt bra story Egentligen Utan det gäller bara att Håll mig skrattande så är jag nöjd typ mm. Men, men jag, jag Jag förstår Vad du letar efter För att någonstans inuti mig Så tänker man ibland att Det vore kanske kul om det faktiskt fanns en Längsgående, eller vad ska man kalla det för Alltså en en En storyline som faktiskt mm. följs och som man kan referera bakåt till och lite sådana där saker. Och där ändå fanns lite seriositet i det hela. Mm. Så att det kan nog hända att jag kanske klickar hem lite nummer från DC också. Men som sagt, mm. ingen aning om vem eller vad skulle jag säga mm, än precis. så länge. Nej, för jag har ju väldigt mycket Jag skulle vilja gå in på liksom det här. Eftersom jag har mest bara läst Batman. Mm. Och vi snart ska ha ett Batman-avsnitt så har jag hållit tillbaka liksom på just den delen. Ja, absolut. För det det är ju där jag kan mest. Det är därför DC: jag har inte så jättekoll förutom hans universum. Mm, mm, men det tänkte jag, det tar vi upp då. Eh, så absolut, jag kan rekommendera om du vill ha en stor uppfattning om DC: då är det Justice League. Mm, mm. Kolla upp det. Men då får du vara beredd på att det är ju deras liksom framsida, alltså deras på liksom cover det är, det är Stålmannen ja. han är ju den som leder hela den gruppen ja. det är väldigt mycket kring honom. Ja precis precis. Annars så är det nog som jag inte heller läser jag har mest bara kollat filmer och sånt men som jag har köpt nu det är ju Suicide Squad. Mm, mm. ja men den funderar äh... jag den är den är jag faktiskt riktigt sugen på att kika mm. in. Och även jag, som nu jag har läst Deathstroke, alltså War, jag rekommenderar den. Mm. För det är skitintressant om man har läst mycket Batman och får läsa när Deathstroke faktiskt slåss mot Batman. Mm. För det är ju, hela den, allt är ju inriktat på hur Deathstroke tar sand här. Och det är skithäftigt att se det från andra sidan, eftersom man i fall bara följer Batman, Batman. Så här tänker Batman han slåss, så här gör han. Nu får man inte någonting se, man får bara se liksom hur Deathstroke tacklar här. Ja. Oh. Liksom, han tar upp det att han slår, jag bara, ja ah, kolla in en ren träff mot Batman <här> liksom, han tänker inte och sen bara, nej, han tog det med en lätt, liksom red med min vrist och slängde med över axeln mm. utan problem, mm. hur fan kan han ha hunnit med det liksom? och han tacklar det på ett sätt eftersom Batman är så eh, kunnig inom stridskamp och eh, man får alltid svårt man får se honom slåss i sina serier då han, han vinner ju typ varje gång mm. här får man verkligen se hur Folk har problem att möta honom och det är väldigt intressant att se. Mm. Mm. Så det kan jag kan också rekommendera. Att man inte bara läser det om just hjältarna utan skaffa några som jag har några som jag verkligen gillar det med Joken. Mm. Och få se från deras synpunkt också för det är nästan det som är mer intressant. Alla vet vem Batman är. Alla vet vem Superman är. Hur är det för skurkarna att faktiskt se dem här? Ja, ja precis. precis För det är som Deathstroke säger den här, den sista personen jag skulle vilja möta han kommer till Gotham. Jag har försökt göra allt för att inte han ska se mig men tack vare Harley Quinn så är Batman här. Ja. Och det är liksom och han säger verkligen det att jag vill, det här är sista personen jag vill möta. Han skulle inte ha det problem att möta några av de andra för de kan han liksom spö skit nu. Men Batman, varför måste jag möta Batman? Nej, det är väldigt intressant. Så jag rekommenderar att kolla från den sidan, absolut. Ja, mm. ja. nej men jag ska, jag ska faktiskt ta och kika in det lite grann. Om inte annat så kanske jag lånar lite Deathstroke-tidningar av dig faktiskt. Mm. För absolut göra det. Uh, jag bara rekommendera också som sagt, nästa vecka, 23 mars Batman vs Superman Dawn of Justice. Och sen har vi 5 augusti Suicide Squad. Det är två datum jag absolut tycker ni ska skriva in i era kalendrar. Mm. Uh, vi hade ju en veckans fråga också, Danne. Ja, jag kan först och främst ta upp lite grann. Vi, vi frågade ju också vilka våra läsare och lyssnare ja, just det, ja. Absolut. vad de gillar med DC. Och Alexander, mm -hmm. Alexander Klassen skrev in Batman med stora bokstäver. <laughs> Allt med Batman är coolt. Skurkar, skurkarna, Jokern, Two-Face, Harley Quinn... The, the Riddler, Pingvinen, Bane ja, jag kan hålla på hur länge som helst Tycker att alla karaktärer Slash skurkar är väldigt välgjorda Och väldigt intressanta Sen tycker jag mystiken med Batman Hans dubbelliv, sen Batmobilen Motorcykeln, flygplanet Alla är häftiga farkoster eh, Sist men inte minst Så får han ju alla snygga tjejer med Så vem vill inte vara Bruce Wayne <laughs> Oh. Eh, nej, Batman är min favorit i alla superhjältskategorier. Sen vill jag bara säga att Stålmannen är världens tråkigaste och ointressanta superhjälte. Det finns inget intressant eller spännande med den karaktären alls. Mm, mm. Ja. Mm, och, och, men, samtid hålla. men samtidigt så måste man, ju ett, må, måste man ju faktiskt också säga att Batman är ingen superhjälte. Nej, han är en hjälte. Han är en mm. hjälte. Vigilante. Yes. Mm. Mm, yeah. Han har ju bara sina prylar och ja. pengar som gör precis. att han har råd med prylarna mm. Han är väldigt smart kreativ, yes. men det är ju ingen superkraft precis Nej. som du säger Nej, precis. Så är det ju mm. ja. men, men det var väl det jag hade just här mm. just om DC på det viset Då så då tar vi veckans fråga. Ja, då tar vi veckans fråga. Det var, ju, det var ju du som hade den på, på, på våran sida. Eller ska jag ta jag kan den? Ta, nej, jag kan läsa upp. Ja, jag gör har det. Den gör det. Uh, om ni fick uppfinna en egen hjälte mm. vad skulle bli denna hjältes namn? Superkraft slash styrkor, svagheter och universum. Marvel, DC eller kanske ett eget? Mm. Uh, det var i du, Stane, så ställer frågan, så mm. jag tänkte jag kan väl börja här. och Jag har inget jättekonkret direkt, men jag tänkte jag stod idag när jag var på jobbet och så tänkte jag, vad skulle jag vilja se? Det finns ju allting, nästan finns inom Marvel och sånt här. Mm. Men och så såg jag en bild på Facebook, den här klassiska Never Forget Leg Day. Och då jag det. En superhjälte som är råbiffig på överkroppen men hans svaghet, han har aldrig kört lägg dig. Liksom, han liksom, hans överkropp, superstyrka, allting, superman. Hela hans underkropp är typ som Achilles häl. Ett slag och han bara, whoop, faller ihop liksom. så kan han bara ligga där och slås på marken. En sån karaktär skulle jag tycka är se men det kanske inte är mer från en typ Marvel DC, utan jag skulle mer se det som en det skulle passa mer ut som en manga. Eh, lite mer asiatiskt lite mer humor från det sidan. Mm. Att han är verkligen den här han försöker vara råtuff, men också har han liksom så här jeans, men så fort man drar upp dem så ser man att det är liksom annorlunda. Chicken legs. Det. Chicken legs, precis. Ah. <laughs> eh, någon namn har jag inte. Det skulle väl vara lite kul om han är typ Arnold eller något bara för att det skulle vara så <laughs> sjukt. <laughs> Och köra likeness också på en gång. Ja, precis. <hör> så man liksom, lite kopplingar och sånt. Det är väl en sån hjälp jag skulle tänka som inte riktigt finns, vad jag vet i alla fall. Mm, mm. Du är fan, har du något själv? ja Ja, alltså jag satt här och förlorade, och det är lika, lite samma som dig så här också, så här. Bara, funderat som fan. Det är en skit bra fråga. Men det spelar ingen roll hur länge man funderar. För att man tycker så här. Ja, ah, men sådär där kan jag inte spåra vidare på. För det finns ju redan. Och det där finns ju det med och det där också. Men jag kom på något nu precis faktiskt. Något som jag skulle tycka var lite coolt. Det, det blir en blandning av många. Och såvitt jag vet så har jag inte hört talas om det tidigare. Och jag skulle vilja ha en assassin som faktiskt inte kan slås. Utom som bara... Ja, men alltså, där, men alltså som ja, det är bara måste du menar, köra det, på. Du menar. Eh, alltså hitman-konceptet. Mm. Men han är dock helt värdelös... Alltså i när, när fight, Utan han, han ska bara vara, liksom han ska bara. Det, det ska bara smälla till, och så är den personen som ska bort borta. Sen, mm. sen är han borta. Sen finns han inte. Han är ty, mer, mer eller mindre spöke, så att säga. Exakt. Och, jag, och självklart, när du ändå nu säger det. Danne, så jag tänkte ju självklart, Ghost. Som namnet. Aha, aha, aha, aha. Tack, tack, ja. Tack, det skulle tack, absolut tack. vara intressant. Uh, det så mycket, allt det handlar om stealth. Ja, exakt. Och det är, allt handlar om uppbyggnaden. Mm, hur taktik mm. och sånt där Precis. Det, jag kan absolut se det Genomförandet, det just det här att man måste liksom gå ner och planera allt i minsta detalj just för att skulle han möta någon av dem, hans enda lösning är spring. att mm, springa. Alltså, han, han, han kommer att åka dit annars. Och just det där, då kan man dra det liksom så, så pass långt just att just på, in på Hitman spåret just det här att ensamheten Liksom, alltså hela den biten, just det här vad, vad gör en sån här människa Annars, det behöver inte bara vara just det här Nästa kill hela tiden För att det kommer inte att vara intressant Om det ska vara genom ett kikasikte jämt nej mm. Så absolut, att, äh, det kan ju vara mer hans egna Liksom demoner och Precis hans, hela, All flykt hela tiden och mm. Absolut mm. ja det, mm. det, är det, det är något som jag faktiskt skulle vilja se mm. Alltså just, just det här biten Inte action på det sättet Utom just det här att man faktiskt måste tacklar det på ett helt annat vis. Mm. Mm. Läckert. Danne då? Har du en bra? Eh, jag filar väl på en mer eller mindre. Eh, min hjälte heter Drop D. <snar> Okej. Okay. Eh, och hans eh, superkraft är att han kan frammana eh, energivågor med hjälp av sin Battle Axe som är en flying V- Gitarr. okej, okay, cool. eh, Och hans svaghet eh, skulle väl vara typ missljud. Mm. Eller ah. på så vis, liksom. Ja, Falska toner. Ja. <laughs> Fan, det var ju lite coolt ändå. I ja, alltså, och med det, att jag är musiker så blev det ja. så här. Jag, jag måste ta fram någonting på det. På den fronten. Så att, eh, Drop D eh, och hans, ja han har med sig sin gitarr. Mm. jag skulle faktiskt vilja se honom i Marvel på riktigt. Ska han, ska han vara co eller ska han vara vad heter det, musiker själv eller ska han bara vara ja. en som ja, ja, ja. faktiskt diggar och håller koll på allt Nej, nej han, han är musiker på fritiden. Ja, ja, ja. Jag, jag har inte kommit på så här alter ego vem man är egentligen utan just nu är det bara så hela namnet. Men det är lite coolt. Jag ser honom lite som som jag liknar få höra. Först såg jag honom lite som Brutal Legend. Ja, fy fan! Sen andra bilder jag fick upp när vi kom in på Marvel. jobba lite som, tänk unga Axel Rose-hållet. Fast med en skit, alltså blandning av Slash och Axel Rose. Fan, mm. jag satt och tänkte... Tänk dig typ Casey Jones i Turtles fast som musiker. Ja, precis. Skippa liksom den här hockeymasken. sett på ett headband eller något istället jag ska fila på den här. det känns som att det kan bli, kan bli någonting faktiskt bra av det alltså, Nico, jag satt och skrev Brutal Legend på Google Precis som du <laughs> sa det, för jag skulle ha fram namnet bara För jag satt och bara, i helvete, vad i helvete heter han Så bara, skrev in det och jag kom till Brutal, så, bara, så säger du det det var exakt det jag såg framför mig också. Verkligen just när. Det var just därför jag frågade om man skulle vara den som spelade själv. Eller bara yep. skötte, skötte om det liksom. ja det så. Ah, Snyggt, snyggt. Ja ah, fan, mm. tre riktigt coola spel då skulle jag säga. Jag skulle vilja se dem alla tre på något vis. Mm. Uh, sen har vi fått från Hurnar Turman också som skrev. Min superhjälte skulle heta Steel Ride. Skulle nog vara hård som stål, lite som kolossus. Bara att Steelride kan imitera vilken typ av metall som helst och kan, vara, och kan variera sin vikt. Ultimata maxkraften skulle vara att han kan bli tung som ett svart hål och svagheten sina två döttrar som kan ta krafterna ifrån honom och imitera själva. Skulle leva i Marvel ihopsmält med DC Universe. Han skulle kunna, absolut, han skulle kunna antingen vara en lite... Eh, som sagt, en, en, en kolossus-typ som är lite mm. humoristisk men samtidigt väldigt allvarlig. Mm. Eller så skulle han kunna vara en riktigt, riktigt mörk karaktär. Han skulle kunna, mm, ja, liksom, så, han skulle kunna vara liksom Wolverine av DC på det mm, viset. Mm. Mm, mm. Ja, ja. Kanske börja lite som en av... liksom mafias henchman. ja men Sen, går över till good guys ja precis han får liksom två döttrar mm. men liksom ja, han kommer över till en god sidan och precis som han säger, hans svaghet är döttrarna som kan göra samma, att de typ går över till, de är liksom mer i maffia, kanske deras morsa är en av typ farfar i maffialedan och liksom tar hand om barnen och gör dem liksom onda han försöker göra allt gott men han har de där två som sina demoner nästan ja men precis det, var riktigt det hade varit coolt. riktigt coolt. Sitter jag tänker. Och svagheten. Alltså. Är svagheten att han har två döttrar. eller att de kan sno kraften ifrån honom? Eh, som kan ta krafterna ifrån honom. Ja. Ah, jag bara tänker mer så här. hur ni, hur ni tänkte på mm. det när ni läste det första gången, eller vad så kallar för, för. Jo, jag tänkte ju lite så för eftersom. Det är därför jag gillar att han, han är liksom, han går ifrån mafan mm. är ute mm. efter mm. honom. Och det är hans dött, egna döttrar som gör honom svag. Ja, ja precis. Mm. Och de jobbar just därifrån. Mm. Exakt, för jag, jag kan ju se den här grejen att eh, maffian kanske accepterar att han börjar dra sig ur men de rekryterar döttrarna istället. Hur, mm. gör, hur tar man sig därifrån? Hur behåller han krafterna? Alltså, mm. Så att de inte blir aktuella att faktiskt bli rekryterade. På... Fan vad coolt! Den, alltså, ju... ja. jag, jag, jag blir mer och mer imponerad av, av eh, vår vän där. Absolut. Hurnar saltan Turman. Han, eh, han, han, han kommer med guldklimp efter guldklimp. Ja, verkligen. verkligen. Vi, ta Så, vi, ta vi tackar tack ska du ha. för allt. Mm. Ja, verkligen. Så att den där, jag, jag uppmanar dig att, att fortsätta med den karaktären och fördjupa dig i den eh, vad du vill ha av den, för det där kan bli riktigt, riktigt bra. Mm. Coolt. Vi har även fått nu när vi inne på frågor. Vi har en sista lyssna fråga mm. av dem vi ställer på Facebook förut. Och det är från Fredrik Boff Eriksson som ställer Vilken mässa skulle ni åka till i hela världen? Vad är någon mässa som vi här? Den här skulle jag absolut vilja åka till? Jag tror uh. vi har nämnt en liknande fråga förut. Ja, liknande. Men vi mm. uh, jag Oj, säger jord, nog jord. Pax East mm. och Comic Con i USA. Mm, precis. Ja. För mig är också San Diego kom mm. The big shit. Men sen mm. skulle det också vara en pax. Just för att jag skulle vilja se Acquisition Incorporated DND mm. live. Ja, fy fan, att man var jag får sitta där och kolla. Och det skulle vara när Will Wheaton kommer tillbaka till gruppen. Yep. Det skulle vara. Åh! Kommer tillbaka som i ett nytt uppdrag, eller kommer tillbaka i som ett eh, som att du hade velat varit där när han gjorde det. Nej, alltså jag skulle vilja vara där när han kommer tillbaka efter sitt långa break nu, för han är mm. inte med just nu nej, nej, precis, men karaktären nej. lever ju vidare ja. och jag hoppas ju att han kommer tillbaka och får vara där när man helt som i senaste eh, när oh, nu kommer det att vara enhet, han som skribenten han kom ju ut helt plötsligt som en femte karaktär i förra tror jag, eller om det var tre gånger sedan mm, mm. kommer ut och ingen visste om att han skulle vara där Mm. Och jag skulle ha något liknande med Will Wheaton. Att de sätter ner spelare spelar och sen helt plötsligt kommer Will Wheaton in. Det skulle vara riktigt häftigt. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Och ja, det är ju någonting som skulle vara det om något. Jag skulle kunna offra så många andra resmål just för att få vara med på just det du säger, Nico. Det hade varit riktigt coolt. Mm. Mm. Nej, eftersom vi spelar en del själva och jag har följt det där. Sen Säsong två och de är väl uppe på typ 9 10 nu så. Mm, mm. Är, nej, man har följt dem här så sjukt länge att det skulle verkligen häftigt att få verkligen få se det i Säsong också. två, vilket är ett då menar du. Är inte av deras S första grej där bara när de är ja, i första men, lilla jo precis. Jag har ju lyssnat mm, på dem mm, sen, men jag har varit ah, med ja, säsong ah, två Ja, du tänkte så. Ah, Okej. Okay, ja, men då är jag med. Ah, mm. jag har varit på nyfiken ja. tänkte vad fan, jag tror att jag, ja, jag, har, jag har hört de på det. Ja. ja. Ja, men då är jag med. Perfekt. Men som sagt, det här var det sista lyssnafrågan vi har nu. Så mm. skicka gärna in fler. Och skicka även in om det som är om nästa avsnitt, som är Zombies. Mm. Vi kommer att snacka filmer, spel och serier om just zombies. Mm. Vi planerar ju självklart vi planerar i framtiden att ha ett specialavsnitt om zombieapokalypsen. Men här tänker vi fokusera direkt in på zombies karaktärerna mm, i exakt. de olika universum. mm. mm. Och ni skickar in det som vanligt till abitonördnäs at gmail .com, eller Facebook abitonördnäs eller abitonördnäs. Ni skulle kunna googla och jag tror ni hittar allt för jag tror vi kommer först nu överallt om man bara söker abitonördnäs bloggen och allting. Härligt! Så, så, så det ska se ut! Do it! Ja, jajamän, vi, vi, vi är första sök-alternativ mm. säger jag nu. Precis. För för först, första är bloggen, andra är Facebook, tredje är iTunes mm. så ser. och fjärde är Twitter. Mm, precis. Så det är det... perfekt. Sen är det Orka. du som är resten, Nico Hazard. Så <laughs> du, jag tog det över. Ja. så kan det gå. Ja, men det, du, du tipsar om oss, att det, det är jättebra. Så det... Ja absolut, man försöker göra reklam här, som det här är det viktigaste. Exakt. Mitt egna lilla liv, det är, det är bara roligt. Yes. <laughs> som sagt, zombies och flera frågor för vi älskar att få frågor av er och det förgyller vårat avsnitt. Vi får ju mer att prata om och eh, ni får mer att lyssna på. Det är nice. Mm -hmm. Mm -hmm. Men ja, vi har inte så jättemycket kvar. Eh, förutom eh, typ det viktigaste. Fem ljudklipp. Okej, okay, är ni redo? Mm. Ja, Fem frågor. Danne har 16 poäng och Färnan har 13 Ja, mm. Det var ju väldigt svåra frågor förra gången, så ja, vi får se om så inåt, kanske. ni kanske har det lite rätt För annars har du lyssnat på avsnittet och testat själv, eller? Eh, nej, faktiskt inte. Nej, hej. Mm. Där ser vi. Jag har ju spenderat. Den här veckan har jag spenderat varenda ledig minut i garaget för min biljävel har slutat fungera. Så jag har faktiskt inte hunnit. Då. Mm. Ja, då. Ja, Det inte bra. Ja, är ni redo då? Ja, jag... visst. Första klippet. Mm. Vilket spel hör vi här? A. Lego Batman B. Justice League Heroes C. Superman 64 Eller D. DC Universe Online Vi lyssnar Och det är Danne som börjar Ja du den där var ju också speciell <laughs> um, Lego Batman Vi tar A, Lego Batman hmm. uh, B B, Justice League Heroes mm. Och rätt svar är Se superman 64. Jaha, det är, de är otroligt kassaspelet. <laughs> ja, det har faktiskt mm. blivit framröst till ett av de sämsta spelen någonsin, yes. så testa inte det. Oj. Jag tyckte Nä, det är rätt för modernt liksom. musikmässigt och ljudmässigt. Faktiskt, lite, var, ja. lite så gick min tanke också. Mm. faktiskt. Mm. Ja, intressant. Jag var rädd att ni skulle i slutet där jag fick med en swoosh som jag inte tänkte först. Jag bara, ja, nej, det äh, kanske hjälper tänkte, lite, men nej. Tänkte, tänkte det swooshade precis det över var. huvudet. Det, det, det, det kunde lika gärna vara liksom Ja, absolut äh, Fänan, mm. du börjar Jag vet. Vilken Batman-film Hör vi här? A. Batman B. Batman Forever C. Batman Returns Eller D. Batman and Robin Vi lyssnar Please. Who is Batman Returns. Se Batman Returns. Ja. <laughs> uh, ja. Jag vill säga Batman Forever. Batman Forever. Och rätt svar är Ja men det är Batman Forever ah, Helt rätt annat. Först var det så här. Jim Batman Carrey. Robin Nej men Robin är med i filmen Jävla Dick Grayson <laughs> Precis Batman Returns är väl där med Uh, Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger mm. mm. Nej, Batman, Batman Returns är väl den med Pingvinen uh, med Michael Keaton Ja, det har du rätt i. Mm. Och Batman mm. och Robin är den med yes, då är det Mr. Poison Freeze. Ivy och Mr. Freeze yes. Och sen har vi Batman, då är det Joker. Mm, exakt yeah. uh, Okej, okay, nummer tre Till Danna då först mm. Vilken organisation tillhör den här ramsan? A. Green Lantern Corps B. Legion of Superheroes C, Guardians of the Universe eller D, Legion. Vi lyssnar. In brightest day In blackest night No evil shall escape my sight Let those who worship evil's might, Beware my power Green Lanterns light. Green Lantern Du tar A, Green Lantern Corps Mm Okej okay. Vill jag säga Tycker jag känner igen det uh, D det Legion. det är Legion. det är, åh, fan, det är så fel men ja okay. ja svar är ah Green Lantern Corps åh. som är det fulaste namnet tycker jag Jep. men åh, <laughs> jag tycker de ja ja ja De hade ja ja ja ja det ja ja ja ja ja ja är. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja vem är det som pratar här? A. Russell Ghul, B. Slade Wilson, C. Floyd Laton eller D. Waylon Jones? Vi lyssnar. Så So now you've lost your father, your mother and now your little sister. How's a go the glasses? What's her name? Felicity Ja... Hmm... Lur... Det är ju för uppenbart för att inte smasha äh, B, när man inte har en aning. B Slade Wilson. Jag säger säga Waylon. Du tar Waylon Jones. Mm. Och det svar är... Ja, men det är Slade Wilson. Ah, ja, det är det. Det är och för er som inte vet vilka av de här karaktärerna är: Russell Gould, ledare av League of mm. Assassins, Slade Wilson, Deathstroke, Floyd Lawton, Deadshot och Waylon mm. Jones, Killer Croc För jag tyckte jag kände en C faktiskt. Då ska vi gå in på sista och det är till, mm. vi börjar till Dan här. Mm. Vilken hjälte har den här låten till? A. Superman, B. Green Arrow, C. Batman eller D. Flash? Vi lyssnar. Jag vill säga Arrow. B, Green Arrow. Att jag har ingen aning. Så jag säger det Flash. D, Flash. Och det svar är D, A, Superman. Uh. För den här låten är av Daughtry. Och låten heter Waiting for a Superman. Mm. Okay, ja. Ja, men det är bra jobbat. Vi har Danne med 18 poäng Och Färnan med 14 Låg med ett poäng där Danne Och ja, det var väl det här avsnittet Ska ni göra något kul Tills nästa avsnitt Vad ska ni nörda? Mm. Jag vet inte Faktiskt jag, jag drar samma gamla vanliga ja. Vi får helt enkelt se Jag hoppas på comics mm. Faktiskt Jag ska jobba nog fruktansvärt nu Och sen mm. blir det Dungeons and Dragons på lördag Så är det är väl typ det jag kommer nörda Sen får vi se om jag hinner göra någonting mer mm. Och vi går in på vad man kan hitta oss Danne Eh, vad vi kan hitta oss, jag, eller, jag, jag mm. finns ju både på Instagram och Twitter under Dunderskägg. Fanan? Ja, på Twitch under Funkis och Play.tv på samma har jag för det Jag ska hitta ett litet program och försöka fixa i ordning mina videos bara. För nu har jag en del men jag har inte lagt upp någonting. Mm, coolt, intressant. Uh, och mig hittar ni på Nico Hazard på överallt. Och speciellt på Twitch där jag nu kommer börja från och med 22 mars. Twitchar varje tisdag, onsdag och torsdag från 19.00. Vill också säga att jag har en omröstning på min Facebook-sida nu vilket spel jag ska börja med. Mm. Och just nu leder C med fyra röster och Nordcoast oh yeah. Legends har ett. <laughs> Så jag ska skaffat ner det. Det är inte slut än. Men uh, ja, jag försöker få om jag kanske får med färnan på resan också. Vi får se hur det går. Det ska mm. nog funka alldeles ut med, tror jag. Se till att skaffa spelet bara så kör vi. Ja, jag har det så vi får se. Härligt. Om det är, om testa om det är roligt eller inte. Eh, ska väl tillägga då. Jag hade ju lite fel där. Eh, på place.tv så är det Fankvist 90. Då så. Mm. Och precis, bloggen hittar ni eller podden hittar ni habittornäs.blog.se, iTunes habittornäs eller som vi sa googla. Det är väl lättast. Mm. Och nästa avsnitt är Zombies, så skicka in de bästa Zombiespelen och filmerna och allting Så hörs vi nästa gång Absolut, det. ha det gött Ligling, hejdå